Це ваша група, це ваш сільський Без вас, без вашої підтримки вони б не зважилися Ой, даремно Ліза затіяла цю розмову Ой, невчасно Софії тепер було море по коліна Вона оперла руки в боки і голосно, аби всі чули, відповіла От спасибі, Лізо Семенівно. Красно дякую. За що не втямила Ліза? Та за те, що ви мене зараз в історію записуєте. Це ж не ганьба, а честь. Софія Синицька – організатор першого в місті студентського мітингу за державну незалежність України. Дуже вдячна Дозвольте тільки поділитися честю зі студентами Організували мітинг вони, а я допомагала, підтримувала Ви не ухиляйтеся від відповідальності, не вийде Ми всі бачили, як ви збаламутили студентів Якби не ви, вони б нікуди не пішли «Лізо Семенівно, ви тямите про що говорите?» Втрутився Мягков. «Ви студентів стільки років виховували в дитсадку, в школі, тут, в училищі, Ленін-Партія-Комсомол. Ленін-Партія-Комсомол!» А вона за одну хвилину їх переагітувала під синьо-жовтий прапор? Щось тут не так. Або ваше виховання пса варте, або синьо-жовтий прапор їм рідніший. Юлька, Дарка, Василь загалакали бідну Лізу так, що вона й слова не могла мовити. Зрештою не витримала, Вибігла з учительської І помчала за підтримкою до директора А там коїлося щось дивне Гарматного виводили з кабінету Двоє міліціонерів Він був блідий Руки трусилися Невже за участь студентів у мітингу сполотніла та сама не повірила собі Ліза? Викладачі розійшлися по аудиторіях. Софія проводила практичне заняття у фельдшерів четвертого курсу в групі, де навчалися Ніна і Ліна. Софія затаїла гірку образу на їхніх батьків, та дівчатка нічим не завинили. Навпаки, постраждали. Немудрі тато і мама позбавили їх чудового відпочинку та можливості побувати за кордоном. Студентський гурт кипів. Вони не до кінця витратили енергію на мітингу і шукали для неї виходу. Софія Андріївна, запропонувала Ніна. «Давайте проведемо вечір української пісні. Ви заспіваєте ваші авторські «Ми свої!» «Ансамбль допоможе!» «Гарний концерт вийде!» А потім українська дискотека. Згода пишіть оголошення. Ліна Майстриня не лише до співу, а й до пензля та олівця миттю написала дві обяви. Лінко цього мало. Хто має кольорові олівці? Ніна зафарбувала верх оголошення у блакитне, низ у жовте, в куточку притулила червону калину. Отак «От краще. Не встигли листочки на перерві з'явитися на дошках об'яв обох корпусах, як Ліза негайно позривала їх